Det ringer på dörren. <går> Vad i helvete? <går> ja, precis. Vad i helvete? <går> Hej, hopp, gummi och så vidare. Hey. Snäpp. Så, vi är jävligt låg ribba redan från början Ja, men det är väl det där det brukar landa i den här podden till slut ändå Så vad fan, det är väl lika bra att sätta nivån från början, tänker jag mm, Det brukar vara mot slutet när det är dags att knyta ihop säcken nu... Ja, men för en gångs skull så sätter vi nivån från första sekunden istället Ja, det är lika bra, så får det helt enkelt vara så Jep. så är det <skratt> Corona jag har varit snuvig De här två dagarna har varit. Mm. Men inget ja, det var... konstigare än att man är lite snorig liksom. Nej men vad fan, så enkelt är det väl Man kan ju för fan bli förkyld Trots att det finns ett virus ute i samhället Uh, ja. Frågan är det som jag tycker är så jävla intressant Med det här, det är hur kommer man se på Förkylningar i framtiden Jag menar, jag har ju gått till mitt arbete Och varit förkyld Utan tvekan och känns sig att, Nej, det här sjukanmäler jag mig inte för Det kanske man inte kommer göra i framtiden Där kanske man kommer tänka om Eller vad tror du? Ja, men det har jag gjort många gånger också Sen att man är snorig ibland Det är jag ju med jämna mellanrum mm. Speciellt när det är så här kallt Mm så är det inget konstigt att man kanske hostar lite eller att man snorar lite utan att det har kanske med någon förkylning eller sjukdom att göra. Och så är det väl nu också att jag har haft lite rinnande näsa men inte konstant. Ska vi? Nej, just det. Som till exempel just nu är det ganska lugnt. Nu är det lite efterdyningar. Nu snurrar jag bara av en ren reflex mer eller mindre men det känns väldigt jobbigt att behöva stanna hemma för det när ändå känner någonstans att jag vet att det här är inget virus. Nej, just det. Men å andra sidan så kan det precis vara det. Mm. Det tycker jag är jäkligt läskigt och jobbigt. Och sen är mina luftrör knas nu för att det är kallt och torrt ute. Nu mm. när minusgraderna har kommit och det inte är fuktigt i luften då... Får jag jäkligt täta luftrör. Och då går man ju i alla fall och hosta lite grann. Och så kanske rossla lite i, på kvällen näst i bröstet. Så det tycker jag. Då överanalyserar man liksom symptomen. Och det gillar jag inte. För att det har typ alltid varit så här. Till och från. För alla tror jag nog. Ja. Så klart. Men. Ehm, det har ju inte hindrat mig från att utföra mitt arbete. Det har gått bra, tycker jag. jag har fått mycket gjort. Mm. Men eh, vad fan. Det är ju inte det vi ska prata om nu. Nej, det är det inte. Eh, vad har du sett den senaste tiden, Emil? Eller senaste veckan, till att jag hade sagt. Ja, sagt? Vi brukar binge kolla typ 4-5 avsnitt City akuten varje kväll, Emma. Mm. Fantastiskt. Men vad ja, fan, jag går rakt på sak. Ja, gör det. Har du kollat klart på säsong tre av Cobra Kai? Ja. Ja, det har du. Och eh, det här är ju någonting som jag kommer vilja prata mer om. Eh, jag skulle vilja viga ett avsnitt åt den. Ja, så vi kör så här. Va, vad tyckte du? Kände du dig nöjd? Jag tycker att det är en serie som blir bättre och bättre. Åh, oh, bättre och bättre. Ja, det perfekt att höra faktiskt. Jag tycker att säsong tre av Cobra Kai var bättre än andra säsongen. Men jag tror att säsong ett kommer att vara svårslagen. Alltså, det... det är ju för att det händer väldigt mycket den. Det är ju inte två andra och tredje säsongen har ju lite mer uppbyggnad- jag höll nästan på att säga död tid, Men det är mycket uppbyggnad mm. Så jag tycker att då blir det väldigt höga toppar Av det Det hade jag inte första och, säsongen Nej, framförallt så kanske jag känner Det som gör att den första säsongen kommer att vara väldigt, väldigt svårslagen Det är väl att eh, Jag kommer ihåg Jag surfade ut på Youtube Jag hade nog skaffat det här Youtube Premium <laughs> eh, För att slippa all reklam Och så vidare och så noterade jag att fan, de har lite egna serier också. Eh, vad är det på gång här? Och så tror jag att det mer eller mindre var så att det är premiär idag. Cobra Kai. Mm. Ja, det är en fortsättning på Karate Kid. Och så minns jag så att jag tänkte hur jävla bra kan det här vara? Och så såg jag det första avsnittet. Och sen såg jag tio avsnitt på raken. Mm. Alltså hela den här Chocken över hur bra det var det kommer de inte att kunna liksom återuppliva med några framtida säsonger. Så jag tror att det är mycket det som har gjort att jag kommer att älska den första säsongen så mycket. Jo, men så kan det absolut vara. Sen känner jag också att det här är en serie som... Man är på en väldigt hårfin gräns om att det här kan balla ur Som serier gör när de är typ längre än 3-4 säsonger Så har de en tendens att balla ur Ja, absolut så... Men jag får inte alls känslan av att den här serien kan balla ur nu De är alldeles förtrogna källmaterialet från filmerna På ett sånt fruktansvärt bra sätt Ja, det är de ju absolut. För man kan tänka att de första säsongerna kanske har hyllat den första filmen på ett väldigt bra sätt. Men nu har mm. man liksom tagit in lite, lite karaktärer från uh, film nummer två och uh, gjort det på ett uh, väldigt smidigt och bra sätt så jag... Jag tycker att de har skött det väldigt bra Under de här tre säsongerna som det är nu Och eh, som jag sa precis i början Jag tycker att säsong tre är bättre Än den andra Men eh, den första kommer att bli svårslagen mm. Nej, men Jag förstår det till hundra procent Jag tycker att första är eh, Den är ju stark just för att det är den första säsongen Och eh, det händer saker hela tiden sen så uppskattar jag att man inte har, inte har vågat ta lite tid till tvåan och trean att utveckla allting så att man får ett mer djup hos karaktärerna, att det blir djupdykning hos alla karaktärerna. Ja, eh... Det är lite intressant att du pratar om det här som en djupdykning, men om det är så att vi kommer att prata om den här tredje säsongen så vill jag nog spara de här tankarna tills dess. Mm. Faktiskt. Jag tänker inte så säga någonting jag, om jag vill, jag vill faktiskt inte fortsätta prata nu, mer att jag tyckte att <laughs> vi avslutade var... podden. Det var allt. <laughs> <laughs> nej, men jag vill inte fortsätta prata om Cobra Kai säsong nej. tre. Nej, jag, nej. Det, vi kan vänta med det. Ja, Uh, sen har jag ju här också suttit och uh, väntat på en annan grej. Jag såg ju en serie för ett par år sedan som heter The Society, mm. som gick på Netflix också. Och det jag faktiskt har väntat på säsong två, för jag tycker att uh, det fanns väldigt, väldigt många lösa trådar att plocka upp. Uh, har jag nu fått uh, veta att uh, den har ställt sig in på obestämd tid och... Uh, Ja, mer eller mindre så att säga cancelled, alltså avslutad. Och det var serien The Society. Det var väl en... Någon form av... Det är väldigt influerad av Flugundas herre. Det okay. handlar handla om några ungdomar som hamnar... Ja, nu vet jag inte exakt, eftersom serien inte fick någon fortsättning, men alternativt universum där de får klara sig själva, ungefär så och jag tyckte ändå att eh, den var så pass rå att den aldrig kändes fiantig, så jag hade gärna, gärna sett en fortsättning på den här, men tyvärr så kommer det aldrig att bli så utan det stannade vid en säsong med en riktigt jävla cliffhanger som man aldrig får reda på hur de hade tänkt sig det som är eh. Freaks and Geeks ja, exakt <laughs> Jävlar vad det är sorgligt Att det inte blev något med den Ja, det håller jag med om också Men, Men den blev uh, väl inte stor för den där blev en kult -hit typ nej, Ganska nej, långt uh, efter sändning Exakt, en del serier Blir det ju så med Och uh, Jag tror inte att den här The Society kommer att vara någon form av uh, den här kommer inte få något kallt following så att säga, utan den här kommer nog liksom blåsa bort, men jag gillade första säsongen så lite tråkigt känns det ju ändå. Mm. Och orsaken till att den har ställts in, det är väl som Netflix har gått ut med, det är produktionskostnader på grund av corona, så de måste liksom ställa in vissa saker och det känns ju tråkigt. Mm. Men, men, det får man leva med när det finns så mycket annat bra. Ja, så är det. Ja, ja, det är klart. Men har man fastnat för någonting så är det ju jävligt tråkigt när man inte får mer av det. När ja, det är ganska tydligt inte att man skulle det, kunna få det. När man inte får en payoff, så att säga. Mm. Och nu kan jag väl säga det eftersom det inte kommer att säga det, men Uh, hela den här serien säsong ett slutade med att man förstår att det är en karaktär eller ja, no en varelse som kan uh, röra sig mellan de här dimensionerna och det känns ju hade ju varit väldigt intressant att få det lite mer utvecklat känner jag det är ett spännande koncept också ja så i en värld så är de här ungdomarna helt borta och det har redan hållits en minnesstund för dem och i den andra så har de byggt upp ett helt eget samhälle som de lever mm. i. Så det, det hade varit kul att få se en fortsättning men jag tror att det var precis i början av året som jag hade hört att den hade ju redan blivit förnyad för den andra säsong och jag... Nu tänker jag, var har den blivit av den där sången? Är den inspelad och bara liksom ligger och väntar på att få fortsätta? Men nej, då stod det cancelled. Det är förfäransvärt. Ja. Ja, men du, jag tänkte, skulle vi bara hoppa på veckans ämne här nu direkt? För jag har egentligen inte så mycket att säga om vad jag har spelat och kollat på. Jag älgar ridare med Final Fantasy 7 nu. Jag är på tredje skivan så nu är det lite sidequest så ska jag avsluta det snart. Ja, okej. Okay. Då är det inte så mycket kvar då med andra ord. Nej. Nej. Det är ändå bra jobbat får jag ändå säga. Mm. Jag har parallellt kört Breath of the Wild också. har sista bossen kvar där. Kalanea Gallen. <laughs> Eller vad heter han? <laughs> Exakt så heter han. Bra <laughs> <laughs> Nej men vi fick ju tips var det inte så om veckan och jag nappade på det och tänkte att då får vi faktiskt göra någonting åt det om man får tips av en som lyssnar och så tänker man ja det måste vi göra någon gång så vill jag ju inte vara det här aset som säger någon gång och så betyder det typ aldrig Nej, precis. Så vi kommer att köra på ämnet jag kan inte fatta att jag har Spelat det här eller kanske till och med tyckt om det Alltså Filmer, serier, spel som är Som har visat sig vara Betydligt sämre än vad vi minns Eller eh, Kanske inte nödvändigtvis Är direkt dåliga Men är Kanske inte lever upp till de Förväntningar vi en gång hade på något sätt Ja, eller jag tänker också lite grann, man trodde att det skulle vara bra Man tyckte av någon anledning Att det var bra, men så är det efterhand Nej, det var egentligen inte bra då Det är inte bra nu Och då har vi ju också eh, Före inspelningen Så diskuterade vi det här Inte nödvändigtvis spel som har åldrats dåligt Utan de kanske inte ens var bra då Men man fattade inte det Nej För just det med att åldras dåligt Det är ju det är ju, vad ska man säga? Jag skulle säga att det är lite lurigt att eh, mm. vi har ju GTA 3 eh, som är sånt här lysande exempel. Som när det kom var ett helt fantastiskt spel med en öppen värld där du kunde utföra brott och du kunde skapa relationer med olika brottslingar och du kunde glida runt i en bil och utföra stunts. Alltså du kunde göra mm. vad du vill. Och detta här... var helt i 3D också. Ja, helt i 3D och du kunde göra vad du ville i den här stora stora världen. Det är klart att om jag plockar upp GTA 3 idag så har spelindustrin gått framåt så pass mycket att jag kanske har svårt att finna nöje i det här idag. Alltså det har åldrats dåligt snarare än och blivit ett dåligt spel. Och eh... Första gången, eller man ska säga som jag på riktigt upptäckte att GTA 3 hade åldrats dåligt, var, vad kan det ha varit, sommaren 2011-2012? Där kanske, nej 2011 var det. Okej, okay. så, okay. köp, så köpte jag ett Xbox, alltså den gamla Xboxen. Den gamla, gamla Xboxen. Mm, den första Xboxen som bara heter Xbox och inte en massa obegripliga namn och nummer efter. Och då fick jag med en sån här samling, eller man ska säga, det var GTA 3 och Vice City tror jag. Ja, okej. Okay. I en sån samling-typ. Och mm. så skulle jag testa för tänkte, fan, GTA 3, det var länge sedan jag körde. Och då ska väl tilläggas att jag körde detta på PC när det begav sig. Ja. Och. Tyckte att det var horribel spelkontroll. <laughs> ja. Jag spelade visserligen trean på konsol hemma hos min bror. Detta var, vad kan jag ha varit, 2001? Fan var gammalt GTA 3 här. Ja, det är helt bizart. Jag kommer ihåg att jag satt på stranden och läste om det här jävla spelet i en uh, speltidning. Och. Uh, nej, jag orkar inte prata om det. Det är för jävla länge sedan det är sagt. <laughs> Men då tyckte jag att det var ganska kul. För då var det ju med att jag sprang runt och slog ner folk på stan och sådana här grejer bara gjorde en massa dometer, men när jag skulle försöka köra uppdrag på GTA 3 på Xbox för jag tänker väl att de här två versionerna är ganska lika varandra det här med att hantera skjutvapen alltså kontrollerna är ju så jävla dåliga så att det var typ ospelbart Ja, eh, där har det onyckligen eh, hänt en hel del kan man väl säga men jag kan inte minnas att kontrollerna var ens i närheten av så på PC. Men det kanske var en helt annan grej. Ja, kanske. Men... Du är spelutvecklare. De läver le sig också vad som funkar och vad som inte funkar. Jag tänker mm. För konsolversionen kände jag nästan vara ospelbara när man körde uppdrag mm. men jag körde igenom PC-versionen utan större problem. Så jag vet att första gången som jag spelade GTA 3 när jag spelade hos min bror så tyckte jag det ändå var svårt att hantera kontrollen men på PC inga problem. Nej, jag har ju bara spelat det här spelet på PC. Så det kan jag ju inte svara på det. Däremot så har jag ju spelat Hawaii City till exempel på konsol. Mm. Och hade inga problem med det på den tiden i alla fall. Men det är klart att sikta och skjuta. Då blir det väl väl sladdrigt Och det är någonting som liksom med Rockstar liksom följer med ända fram till deras senaste spel egentligen som är Red Dead Redemption 2 som också får kritik för hur sladdrig kampen är. Så det är det har de liksom, liksom aldrig tagit sig runt riktigt, känner jag. Sen känns det ju inte som att det är striderna eller action som är fokus i något GTA-spel egentligen. Kanske GTA 5 då? Och online-slash-nätverksläge På de tidigare spelen Ja, Jo, det är klart Nej, men det är klart färdor. att Det är klart att striderna I alla fall i Redem Red Dead Redemption Spelen är en stor del av det Att vara den här revolvermannen mm. Med deras Arthur och John Marston där, att Det kräver ju viss precision Som kanske underlättas Väldigt mycket på PC, mm. tycker jag. Vice City vet jag var hur bra som helst på PC. Det var, det var också så där att eh, jag hade testat det på konsol och tyckte det var typ ospelbart men att det funkar mycket bättre på PC. Däremot så tyckte jag att San Andreas var ospelbart på PC men betydligt bättre på Xbox. Aha, men det är ändå en intressant grej. Varför kände du så? Jag tror, för ja Hela GTA-serien går ju egentligen ut på att eh, köra fordon. Både motodrivna och eh, från de här San Andreas tror jag det är, som kan sno cyklar. Ja. Eh, och eh, det funkade mycket bättre. Det var bättre optimerat tror jag till konsol, speciellt att eh, ja. köra helikopter. Mm. För det var ju en jävla mardröm på PC. Men då menar jag PC som vi spelar med tangentbord och mus. För det här var ju mm. ändå på den tiden då handkontroller kanske inte riktigt var alltid var de bästa till PC. Då fick du köpa specifika PC-kontroller och då kunde du ju köpa kontroller som kanske hade hur många knappar som helst. Men ja, just det. Att kontrollen räknades som en knappars kontroll fast det kanske fanns typ 7-8 knappar. Ja, just det. Mm. Det var liksom på den tiden så det var inte riktigt ett alternativ om man då jämför med Dualshock 2 och den jävla rediga biten till kontrollen till Xbox. Mm. The Duke. Ja, helvetet. Men jag gillar de stora kontrollerna av anledning. Det är kul också för mig som har rätt små händer. Ja, du menar att det är kul att du som har små händer ändå gillar stora kontroller? Ja Ja. ja. Det är någon form av perversion kanske. <laughs> ja, det måste vara så. Första gången jag köpte Xbox hade jag ju så de här små kontrollerna. De var ju faktiskt svin Goa ska du tillägga. Men det är något speciellt med de här riktigt stora kontrollerna. Jag tror att det kändes väldigt next-gen då att hålla i de stora kontrollerna. Ja, för att vara lite seriös så ja, så kan det väl absolut ha varit att. Ja, precis som du sa, helt enkelt. Att. Jag kommer inte på något bättre att säga att eh, när Xbox kom eh, så kände det sig som att Microsoft ville väl sticka ut på något sätt och, eh, och liksom pressa fram den här stora jävla kontrollen. Det var när väl man har en sån att... mäktig konsol som mer eller mindre är en mm. PC i konsolformat så ska ja, man fan så, ha en så var... kontroll också. Ja, det. det var väl ett sätt att sticka ut lite och visa att eh, här är vi. Mm. Ungefär så. Men ja, var ett litet sidospår. Så att vi får ju ändå försöka tänka på att inte nödvändigtvis, eller helst inte, Spel som har åldrats dåligt. Utan de kanske aldrig var riktigt bra då. För mm. jag hade gjort en liten lista. Jag nämnde jag tänkte även på Tomb Raider 2, som var en sån jävulst stor titel när det kom. Första var ju också en stor titel. Ja. Eh, och då anser jag mig ändå vara en person med ändå ganska bra retro -glasögon, att för min del brukade sällan vara ett problem att det är tank controls som det heter eller att spelen har åldrats på ett visst sätt för att jag kan ändå komma i ett läge då det är, ja men spelar jag spel från 1996 så kommer jag in i ett 1996 läge men Tomb Raider går fan inte att spela för att det är så ruttna kontroller. Ja, nej. Det är helt horribelt att spela. Det håller jag med om. Så jag vet inte om detta då skulle kunna kvala. Men sen känns det som att gemene person kanske inte skulle hålla med om att Tomb Raider-spelen var dåliga även på sin tid. För det är nog lite orättvist. Så därför kvalar det inte in i det här avsnittet Nej, naturligtvis så är det så De var inte dåliga för sin tid det är, Till och med min farsa Satt jag och spelade Tomb Raider 2 Som en besatt mm, Min pappa också Och eh, han grejade ju det där utan problem Men sen kommer vi ihåg Bara några år senare Så var eh, så det sånt ett tillfälle Att jag hade väl egentligen ingenting att spela Och så tror jag att pappa sa det att, Men fan, ska du inte köra Tomb Raider då? Mm. Ja, men jag, jag kan testa. Och du kommer jag inte ihåg ifall det var tvåan eller det allra första. Men eh, tvåan tror jag man möter någon jävla tiger där i någon jävla grotta i början. Mm. Och det, mm. är, det är, är så tvåan. jävla dåliga kontroller. så att man, <laughs> Jag bara säger, men det här tänker jag aldrig spela vidare. <laughs> jag vet, pappa spelade det så mycket på Playstation och eh, han körde igenom hela. Eh, med, och jag försökte och eh, bara, nej men och jag har ändå varit ganska bra på spel så Även i, uh, när jag var yngre mm. Men det spelet riktigt, det, det satte sig inte riktigt eh, Jag spelade det som vuxen för några år sedan Och eh, kunde ändå finna Någon form av nöje med att spela det Men jag kunde också konstatera att Jäklar vad det här skulle tjäna På att ha typ Super Mario 64 Kontroller Ja, exakt Så de spelen kommer alltså Inte att kvala Helt enkelt Nej eh, film är ju kanske desto svårare egentligen att bedöma på det sättet för att eller kanske lättare till och med, jag vet inte Alltså det, det som jag tycker är problemet för min del med film det är att eh, jag väljer ju själv vilken film det är jag vill se och det är sällan som jag känner att det är någon riktigt jävla use film som jag sätter mig och kollar på mm. eh, men däremot så finns det ju naturligtvis en del film som jag minns att jag tyckte var väldigt, väldigt bra. Till exempel när jag hyrde dem och så har jag tänkt att ja, men den här filmen, den garbade jag ju som fan åt en gång i tiden. Det är klart att jag kommer garva lika mycket åt den idag och så gör man inte det. Och eh, den första jag kommer att tänka på då, det är egentligen filmen Mask. Ja, ah, den med, som är baserad på Rocky Dennis. Uh, nu är det nog mer än jag känner till. Det är där med Jim Carrey och Cameron Diaz Aha! <skratt> Oj, förlåt. Så. Inte den du tänker på utan. Uh, inte dramafilmen utan. Uh, komedin med uh. Jim Carrey som släpp, sätter på sig en mask som man hittar på något sätt och. Um, han Ligger, spelar ju, då. ja, precis. Jim Carrey, han spelar ju någon sån här misslyckad nörd som inte lyckas med någonting, men sätter på sig den här masken och blir en helt annan person med betydligt starkare självförtroende som fixar både det ena och det andra. Men det jag känner när jag ser den här filmen idag det är att den bygger väldigt, väldigt, väldigt, väldigt mycket på att Jim Carrey's memesspråk och hans eh, absurda och imponerande förmåga att skapa olika grimager ska göra hela filmen. Mm. Eh, och där någonstans så tappar de liksom resten. Och det är klart att det, det går att garva åt när Jim Carrey's ögon ploppar ut och hans haka faller ner och hans tunga faller ut och fladdrar säger, på bästa Tom och jerry är. Ja just det, Men... för han är ju besatt av tecknad film, den Stanley Ipkiss, som hans karaktär heter. Precis. Och eh, det speglar väl av sig i den här masken då, som man mm. eh, tar på sig. Men eh, jag tycker liksom att det, det håller... Inte för att göra en hel film på det här. Och det vet ju också att några år efter det här så kom det en ny tv-serie som jag tror gick på Cartoon Network till exempel. Mm, det stämmer. Det funkade ju betydligt bättre i det formatet mm. än i en spelfilm. Ja, det kan, det, kan, det kan jag nog hålla med om faktiskt. Mm. Så det här det är väl ett sånt exempel på en film som jag vet att när jag såg den allra, allra första gången skrattade Hysteriskt mycket Och jag vill också minnas att det, liksom, det, det var en sån här film som Den var lite hypead. Man skulle liksom tycka att den här filmen var väldigt väldigt rolig Så man kanske lurades in i den här Du vet eh, Oj Man luras in i sina egna förväntningar helt enkelt Ja men du Eller vet Omgivningens förväntningar ja, Men också det här Det var, det var den här filmen som man ville prata om på skolgården mm. Men man visste att många Många av dina porare Hade sett den Och äntligen hade du sett den också Och så kom du liksom till det här Att nu kunde du vara med i det här snacket På rasten Och mm. ja, du hade också sett The Mask Och så bababababa. Och så garbar man som fan Och de här scenerna som man hade sett mm. Mm. Men när man nu satte sig ner Och tittade på den igen Så kände jag bara så här, nej, det här är ju inte roligt för fem öre. <laughs> Fan vad synd. Ja, och det var ju liksom så här, Jim Carrey hade ju precis gjort den här Pet Detective. Ace Ventura. Ä, ä, tack, ä, Ace Ventura. Och Cameron Diaz var ju verkligen, verkligen så här, på väg att bli en super supersuperstjäna. Och filmen i sig blev ju en stor succé och liksom sparkade deras karriärer vidare. Mm. Men eh, den håller ju Absolut inte idag Det tycker jag inte Men är det en fråga om att den var, kunde ha varit Att den aldrig egentligen har varit bra Eller är det så att den har åldrats dåligt Förstår jag menar Nej, jag tror att eh, den drivs på Väldigt, väldigt mycket om, Av Jim Carrey Och mm. all heder åt Jim Carrey Men ja. en, en skådespelare En karaktär kan inte bära en hel film Nej men just där han befann sig då Så den mega megastjärnan Han höll på att bli Så, så räckte det där och då mm. Men Så den här filmen har inte åldrats dåligt Utan jag tror på något sätt Att man kanske inte Såg det här på den tiden De här bristerna som fanns Utan Jim Carey var för jävla stor Just då mm. så liksom, Folk skiter det helt enkelt Man tyckte att det var bra för att det var han Ungefär exakt. Då, ja, men jag förstår nog precis vad du menar Det var länge sedan jag såg den också Och eh, kan faktiskt inte erinra mig Att jag tyckte den var särskilt rolig När jag såg den senast heller faktiskt. Mm. Så det kan nog faktiskt mycket väl vara så yep. eh, Fan vad kul det var att prata om film Jag kommer att tänka på två filmer Men jag kan prata om dem som en Yes eh, När vi ändå är inne på film Så kan jag ju bara riva av det här lite fort Vi har ju fortfarande inte gjort ett Fandam-avsnitt, vilket också är ganska spektakulärt när vi ändå har gjort både Arnold och Salon och pratat mycket om hur mycket vi gillar våra gamla actionhjältar eller jag i alla fall Ja, ja jag, jag är helt med på det Och Fandam-filmen eh, Kickboxer är ju en klassiker mm. <laughs> Den ska jag inte prata om för den tycker jag fortfarande är rätt cool. Där kan jag ändå uppskatta fulkulturen i den filmen. Men mm. däremot så fick den ju ett gäng uppföljare som, kan, som är definitivt inte lika kända och i allra högsta grad inte i närheten av så bra. Men när jag var typ 12-13 så tyckte jag att Kickboxer 2 var en så fruktansvärt cool film. Men vem är med i den då? Eh, vad, är, vad är det han heter? Sasha Mitchell tror han heter. Eller Aha. om det är Sasha Mitchell eller Sasha Mitchell, jag kommer inte ihåg. Eh. Det är ingen som jag ser rent spontant känner till tyvärr. Nej, han är väl egentligen inte så superstor i alla fall. Inte här i kring. Han var med i någon sitcom som jag fast inte kommer ihåg vad den heter, som var rätt stor. Men mm -hmm. eh, som filmskådis så tror jag nog aldrig att han kanske slog. Så. Det skulle jag nog inte påstå. Han var dessutom. Nej, han var med i en sitcom och så är det väl typ kickbox-filmerna som kanske han har gjort någonting mer, men ingenting som sticker ut som man blev stor med. Ja, okay. Men han är med i Kickboxer 2 och 3 Kanske att han är med i en fjärde film också Jag har faktiskt inte, <laughs> jag, jag har faktiskt inte sett fyran och femman För det kände jag väl ändå att Nej Då insåg till och med en sån Slukare av fulkultur som jag Att det här är inte värt att lägga tid på ja, okay. Men Kickboxer 2 tyckte jag ju var Sjukt spännande För jag hade ändå sett ettan För väldigt, väldigt, väldigt länge sedan Då och tänkte att fan var fräschigt med en uppföljare. Då har de alltså tagit livet av Fandams Dams karaktär. Kurt Sloane som han hette, eller heter i första filmen. De har tagit död på den karaktären. Brorsan som han typ hämnas för det är en sån hämnas historia. Och <kör> tjejen som Fandam får till det i slutet med. De karaktärerna har typ mördats av så att säga antagonisten från första filmen. Aha. men för att antagonisten ska få tillbaka sin heder för att han har fått spö av Van Damme, så måste han vinna i en sån Muay Thai fight mm. och då råkar ju då den här Sasha Mitchell som spelar eh, vilket aldrig framgår i första filmen att de råkar ha en tredje bror helt enkelt en lillebror som heter David eh, som också är kickboxare och så är det lite kickboxningsmatcher och så är det allting skiter sig och så är det Ta sig upp igen för den slutgiltiga fighten. Och jag vet att jag tyckte det var liksom en riktig pump film Alltså som när du ser fighten mellan Apollo Creed och Rocky nästan i klass med det, tyckte jag att det var då. Ja, okej. Okay. Men när jag kollade på några klipp från filmen för att jag orkade inte se hela filmen. Så bara tänkte att det här är ju rätt uselt. Om, om man då jämför med koreografin. För det får man ändå säga om van karatefilmer från 80-talet. Att koreografin är ju ändå ganska kul. Ja, absolut, det håller jag håller med om. Och att det är liksom ganska snyggt. Det är kanske mer dans än fight, men det är coolt. Men i den här filmen så är allting så konstigt klippt att när han ska göra någon hoppspark, någon hoppande roundhouse kick, så ser det ut som att. Först så hoppar han och så ska han sparka och så klipper de till någon form av närbild när hans fot träffar den andra i huvudet och då ser det ut som att det är någon som håller i en attrapp och petar på en annan med. Det ser så jävla dumt ut, allting. Och så tänkte jag, hur fasen kunde jag tycka att det här var bra? Alltså, den är så lökig så det är inte sant. Ja. Trean är ännu sämre. Då åker de till Rio de Janeiro och ska sätta dit någon knarkkartell med någon turnering. Och fan. Och redan där känner man ju att nej, det där är det. Ja. Men kick, kickboxning och karteller hör ju ändå ihop tycker jag ändå. Ja, det finns för fler exempel på nyare filmer när det är brottssyndikat som har sina små un underjords slagsmålsgrejer. Ja. Det går ju att få till bra eller ja, bra, bra. Det är ju relativt om man ser som bra. Men... Ja, nej men nej, jag tycker att du ska säga exakt som du sa. Det är klart som fan att det går till att få till bra. <laughs> ja. För filmens syfte så är det ju så. Ja, det går ju. Men det funkar inte bra i Kickbox 3 kan jag säga. Nej, ja, nej, nej. Och inte i tvåan heller då. Nej, tvåan känns... Eh, nej. Den känns väldigt låg budget ja. Väldigt låg budget Så den kan jag faktiskt inte begripa Att jag tyckte det var cool Nej. Jag råkade väl helt enkelt ha spelat för mycket best of the best till Super Nintendo och Amiga då, Jag vet inte ja. Och värre saker går ju att leva med Eller hur <laughs> Ja, ja. <definitivt. laughs> Så det var väl de filmerna jag hade mm. man, kan, man kan ju titta på dem jag tror att det finns en del lajbansitet, skulle jag säga, i alla fall i tvåan. Ja, det tror jag garanterat att det gör av det jag har hört att du har berättat nu. Så det finns ju sådana här filmer som ändå är ganska klassiska. Om man tänker Bloodsport är ju en sån klassisk Fandam-film. Kickboxer är en klassisk Fandam-film. Sen No Retreat, No Surrender är också en sån bra klassiker som man kan ändå få ganska mycket... Eh, vad ska man säga man, man blir underhållen av den filmen helt enkelt men där finns det också ett gäng uppföljare som är rätt usla också i alla fall inte lika bra som första men jag tror nog fasiken att kickboxer 2 och 3 tar priset på att vara usla där faktiskt Nåväl, då vet vi det att de här filmerna som kan ses som någon form av fulkulturklassiker har alltså fått uppföljare som är beyond fulkultur. jag vet inte. Kanske ja. att man kan få någon form av eh, live-ansitet värde av att se dem. Men ja, det tror jag säkert att man kan få. Men just Kickboxer 2 var ju eh, en sån uppföljare som jag verkligen tyckte väldigt mycket om. Och nu när jag sätter delar av den i vuxen ålder så skakar jag mest på huvudet och tänkte att hur i helvete kunde jag finna någon mening av att se det här. Jag såg det flera gånger samma dag mm. om, det hade, om det var så. Ja. Filmer som The Matrix är mer förståeligt så att man gillade den 1998 och eh, till stor del idag. Men mm. de filmerna eh, Kickboxer 2, och 3 var nog usla redan då. Antagligen, men eh, ändå och underhållande kanske. Det är mm. en sån där och sån där justering man får göra. Vad man, vad man tycker är bra och vad man tycker är dåligt och vad som ändå kan vara underhållande. Det är lurigt det här. Mm. Man kan ju bli underhållen och skit också Ja, alltså eh, Lite eh, Sidospår så här så kan jag ju säga så här Att eh, Den senaste jönsson Rullen mm. Garbade inte en enda gång Kanske skulle säga Fyra av tio på den filmen eh, Samtidigt så kan jag kolla på eh, Ronny Brolins Jag och Johan Och, kon och, och konstatera att det här är ju en åt helvete mycket sämre film Men jag garvar mer än vad jag gjorde åt Jönsson-liggan Alltså det, det blir ju ett dilemma där tycker jag ändå Tänk om det här blir kultklassiker för att vi har pratat om den så mycket Ja, vem fan vet men du vet att det, det är skillnad på garba. Och leb att, att något är så jävla uselt att man skrattar. Och att uh, bara känna nej. Mm. Uh, det ska man inte komma underfund med. Snackar vi eller uselt som troll 2 och sökarna, eller snackar vi uselt som senaste önsonligen? Precis. Men, men du vet det här har faktiskt. Ploppat upp i min skalle När vi har suttit och pratat här mm. Jag vill ta er tillbaka Till kanske 1995 Det var sommarlov Kanske så där första veckan På sommarlovet Och Jag hade tittat på Sommarlovsmorgon som det heter, Eller det hette så va det Tip, som SVT Var det inte tippen 1995? Jo, det kan det mycket väl ha varit. Det har alltid hetat sommarlovsmorgon, men just då var det noga med att det var tippen. Ja, eh, absolut. Det tror jag säkert att det kunde ha varit. Men, var bara efter en tipp, men efter tippen då, säger vi, så hände det något att det började ett annat program. Och jag kommer ihåg så väl att jag sa till mamma så här Vad är det här? <laughs> och mam mamma kom in och tittade på tvn och hon sa Åh, det är bröderna lejonhjärta. Åh, var det Salve som gick då? Ja, det, det vet jag inte För det var så sammanhållsmorgon dem... också, men det var väl typ 97 det? Ja, det här måste... För jag vet att vi var på Gotland det här året och det var 1995 Så... Uh, i samband med det här så var det första gången jag såg Bröderna Lejonhjärta och jag kommer ihåg att... Jaha, var det filmen Bröderna Lejonhjärta? Ja, den var ju nedklippt i serie då. Jaha, okej, och... okej, okay, okej. Okay, okay. ja, då fattade jag fel. Då var det inget. Ja. Nej. Och jag kommer ihåg att jag tyckte att Bröderna Lejonhjärta var så jävligt bra. Mm. I min 5, 6, 7-åriga hjärna är någonstans... Um... Och det kan jag väl ändå säga att när jag tittar på bröderna Lejonhjärta idag så kanske det eh, drar sig lite åt Leumansitet. För jag skrattar väldigt mycket. Och allting som sker. Och att alla de här man försöker säga, ja, men du får tänka på det i år. Det är länge sedan. Ja, ju ja, visserligen. Men Star kommer ju samtidigt. Så det så jävla omöjligt också. <laughs> ja, precis. Så jävla omöjligt är det ju inte. Men jag, där har jag ändå känt att det här kanske blir lite på gränsen till det om den här verkligen har åldrats dåligt, eller om det är jag som tycker att den är sämre. Men det här är en sån film som idag absolut inte. Går att ta på samma allvar Som jag gjorde en gång i tiden Men det som Skulle kunna vara liksom Den här jävla rullen Den har sina stunder ändå mm. Och eh, mycket av det här Det stavas ju Allan Edval. Eh, ja, det gör du väl alltid när han är med. Ja, en av de absolut bästa skogsarna som jag Vet Oj. Bara det här det här lilla detaljen, han säger Ja Du kan kalla mig farfar Men egentligen så heter jag Mattias Alltså han är så ruskigt Jävla bra I mm. precis allt han gör Så det gör att Jag vill inte kalla den här filmen För ren liveancitet Och inte ren sån här Nostalgi, ja, menar inte rent nostalgi Bra heller, du vet såhär, nej, nej. Du, tycker att, du tycker att det är bra Bara för att du såg den när du var barn Utan mm. Därför så talar jag för att Bröderna Lägen Jag en sån här film som kanske Egentligen inte ens på den tiden var Speciellt bra, men eh, Den hade Allan Edvall Som räddade upp det hela Så känner jag idag Kring den Ja, så kan det nog faktiskt vara Jag har inte sett eh, Bröderna Lejonhjärta På hur många år som helst Men det kan nog mycket väl stämma För vad, vad kan jag vara när jag såg den senast? 11-12 kanske och Ja, då, då är det riktigt jävla länge Det är typ 20 år sedan nästan Ja, det är ännu mer Det är typ 22 <laughs> år sedan eh, ja. Och redan då började jag tänka på Vad effekterna inte hade åldrats så bra Och då snackar vi ändå sent 90-tal Sent 90-tal. Ja, som jag såg den alltså. Ja, Ja, <laughs> Ja, så är det ju. Vaknar du för fan. <laughs> ja, ja nej, men jag är med. Jag bara tänkte att nu har han slirat alldeles för mycket här. Nej, nej. Det har jag inte. Nej, men jag tycker ändå att det var ett ganska bra exempel. Det känns inte som ett sidospår alls. Nej. Nej, men alltså det som möjligtvis skulle kunna göra till till sidospår det är att det är en barnfilm och den hade den budgeten den hade och man kanske inte kan räkna så mycket mer av dem men ändå säger är det att jag garvar åt den betydligt mycket mer idag än vad jag gjorde när jag såg den första gången då jag fullkomligt älskade den över allt annat. Det fick mig att tänka på jag och Evelina så att vi var på... När vi var, hade i somras när vi var på semester och så semesterade vi i Sverige eftersom det inte går eller man inte ska åka utomlands då var vi i Norrköping. Och då satt vi på en grekisk restaurang det har ingenting med saken att göra men att vi kom på det här. Fasken filmen Mio min Mio. Det var bra jäkla länge sen man såg den. Ja. och den går ju fasen inte att få tag på någonstans. Den streamas ju inte någonstans. Den går typ inte att köpa någonstans? Nej. Eh, sen började väl väl så att eh, just Mio Minji Mio, det var ju ett jävla bäverbo av olika regissörer och olika investatörer då, hit och mm, dit. Och det är det som är det problemet. Var, det var med Christian Bale och det var med Christopher Lee och det var med någon jävla snubbe som spelar Mio som ingen vet vem fan det är idag. <laughs> Men jävlar vilken röra den jävla filmen är Som film eller allt runt omkring den? Jag skulle säga att den är betydligt sämre än mycket av annat som kommer från Assel Lindgrens penna Okej, okay, så att då, då kanske man ska låta den vara bra i minnet då och ja. undvika den helt enkelt. Det tycker jag. För eh, Det som jag tycker med Mio, min Mio det är att eh, som i Bröderna Lejonhjärta till exempel så tycker jag ändå att de är ganska bra på att eh, på sätt och vis dölja det som är dåligt med effekter som mm. du var inne på, till exempel att eh, katla eh, må se för jävligt ut idag med sin papper-marché typ. Mm. Eh, och allt sånt där. Men jag tycker att de löste det ändå på ett jävligt kreativt sätt. De gjorde vad de kunde på något sätt. Mio min mio, så är det så här, Jag vet att det finns en scen då... Eh, vad fan är det, de heter Busse och Jumjum uh, -jum ska gömma sig i ett berg och uh, uh, för att illustrera att det här bi berget stänger sig bakom dem så rör de bara kameran upp mot berget så här, för att liksom illustrera att berget stänger sig mm. säger, nej, nej, nej det här hade ni kunnat lösa på ett bättre sätt <laughs> så nej, nej, mio, min mio den är inte bra då skulle den kvala in då men då måste jag kanske ha sett den innan mm. man sen tar ska man säga att nu har väl eh, i alla fall Benny Andersson ett finger med i spelet är men det är ju en jävligt snygg scen när filmens soundtrack spelas den här ja Mio, min bio heter mm. väl låten jag vet inte vad man ska säga annars men men han liksom... att låten heter typ så Ja, när han färdas från Stockholm ut till det här landet där han träffar sin farsa. Mm. Uh, när han liksom färdas genom rymden. Det tycker jag är en jävligt snygg scen. Och uh, jag känner väl att det, det är det de brände de stående de hade. För <laughs> <laughs> liksom, det, det, det blir så långt bort på något sätt. Alltså, mm. om, om du tänker så här. Om det fanns ett öppning ett berg, hur skulle den stänga sig? Ja, men det, det kan väl du tänka dig hur det skulle se ut, eller hur? Ja, det kan ju bara vara att någonting stänger sig som en skjutdörr eller någonting. Exakt. Men eh, om jag till exempel frågar dig hur ser rymden ut om du ska färdas till en annan galax? Då blir det genast svårare att svara på. <kör> det tycker jag att de har gjort det väldigt snyggt i den här, liksom det stora asteroider som kommer farande genom världsrymden och det är lite olika ljus som illustrerar ja mm. kan tänkas, vad är det de vill visa här, men det är så här universum ser ut. Just den scenen är väldigt snygg i Mio Min Mio. Okay. Men resten är skit, helt enkelt. Ja, det skulle jag säga. Attans, jag vet att jag gillade den mycket. Ja, då kanske jag helt enkelt ska undvika den. Ja, gör du det. Det tror jag är bra. Fanns det visa vad som var så pepp på seren i somras när vi satt där på restaurang i Norrköping. Men vet vad du ska göra då? Som jag faktiskt utförde ett litet eh, experiment. För det, det finns en Youtube-kanal som heter Monte Montefianton. Eh, bland annat, eh, de gör bland annat, eh, Felix recenserar. De kör en liten grej eh, med Mio och Mio att seran på engelska. Mm. Så det gjorde jag Jag lyckades efter många om Få tag i en engelsk version av den här filmen Och Ja, vi kan väl säga så här Att den är i På väldigt många skådespelare Just dubbad till svenska mm. Så ser den på engelska Det höjer faktiskt nivå, nivån på filmen Både i alla fall ett snäpp Uppåt mm. När Kristoffer Lee med sin karaktäristiska röst får eh, dra iväg den här slutrepliken Innan han, spoiler alert, dör eh, Är ju så oerhört mycket bättre på engelska än på svenska Jag vet inte, det, det blir mer episkt på engelska på något sätt Sen blir det ju bättre om det är engelska skådespelare dessutom Och de pratar engelska Så klart. Det är ju en annan sak med Pippi Långströmt och är 50-50 med svenskar och tyskar. Men, men alltså, ett sånt här litet exempel. Nu, nu vet jag inte exakt, men jag tror att eh, när riddarkato dör, så tror jag att i den svenska översättningen så säger riddarkato så här: Mitt hjärta. Det har skaft. <skratt> Ungefär så. Ja. Men eh, i den engelska När Christopher Lee liksom får Dra iväg sin sån här riktiga så här, My heart has Nej fan jag klarar inte Av det här <laughs> nu alltså, Lyssna på ja, Nu kände jag press Lyssna på det istället ja. Men det blir en betydligt mer filosofisk tanke Bakom det här hjärtat Av mm. Bernstein som man har Som lyfter den karaktären Kanske bortom Bara onska på ett mm. sätt Mm. Så ser den på engelska Om du ska se den ja, Jag ska betänka detta Ja men det var bra att få eh, Lite input Att det, det kanske inte var förgäves som vi eh, le, Missade den helt enkelt Men du ska vi ta Något spel också När vi har pratat en del film mm, Det kan vi göra jag tänkte på ett spel som jag, vet, jag lånade det av en kompis ganska mycket och spelade skiten nu det. Och har även gjort det i vuxen ålder och kan inte begripa egentligen varför jag har spelat det som vuxen. Det kan känna mer en revanschgrej Men The Simpsons: Bart versus The Space Mutants. Aha. Okej. Okay. <laughs> jag kan för mitt liv inte begripa att jag spelade det så mycket ens då. Har du kört det någon mm. gång? Uh, nej, jag, det enda Simpsons-spelet jag har spelat det är det här. Är det Bart's Nightmare. Det heter uh -huh. Som jag ser på Super Nintendo. Så just. Uh, det är till NES, det har jag tyvärr inte spelat Och det beror ju på att jag aldrig ägde den konsolen Nej, men det är förståeligt Det fanns på Sega mm. Mega Drive också Men det känns du inte heller superbevandrad Nej eh, Jag är ju Super Nintendo-kille, helt mm. enkelt Nej, alltså dels eh... På den tiden om vi tänker Super Mario-kontrollerna, det, det är de perfekta plattformspelskontrollerna Super Mario 1, Super Mario 2, Super Mario 3. Ja, eh, absolut. Eller Super Mario World och så vidare. Men om vi tänker 90-taligt eh, nu och eh, egentligen för all framtid, så står ändå första Super Mario Bros som eh, det ultimata plattformspelet med en sån totalt eh, fulländad kontroll, kan jag tycka. Eh, det känns som att de har gjort en parodi på den eller medvetet på något sätt sabbat den på Bart versus The Space Mutants genom att eh, hur springer man i Super Mario till exempel? Om jag frågar dig, hur gör man för ja, att springa? För att springa, man trycker in en knapp och trycker på styrkorset åt höger då, möjligtvis. Precis. Och den knappen brukar också vara samma Som du kastar eldbollar med till exempel Ja, precis I Bart vs. The Space Mutants Då är det så här För att springa fort Så ska du hålla inne hopp Alltså A Mhm. Mm Men för att få fart i ett hopp Då måste du hålla inne B-knappen Det är knappt så att jag förstår Nu hur du berättar för mig Nej men om vi tänker så här På Super Mario För att kunna springa så ska du alltså hålla inne B-knappen Eller säga att vi säger Y-knappen på Super Nintendo mm. eh, och, sen och det så är alltså den du första dig. röda knappen säga För den som kanske inte vet Det är B, A Ja, men eh, ja. om vi tänker Nintendo, ja, Super Nintendo så är det Y och B 98-bit så är det B, A Där sköt den Så eh, sammanfattningsvis nu då du måste hålla inne hoppknappen för att kunna springa fort. Och för att kunna hoppa snabbt i sidled så måste du hålla inne sprayknappen, alltså actionknappen om man ska säga. Mm -hmm. Tänk dig i Super Mario World att du måste hålla inne gul för att kunna springa. Men för att kunna hoppa. Eh, Hoppa över ett stort stup. Då måste du hålla in i grön. Ja, det låter jobbigt. Det är ju urusla kontroller <laughs> i det spelet. Ja. Plus att för att använda saker. Du, kan, du har ett par röntgen för att kunna identifiera aliens Alltså det går ju folk mm. liksom, Ja, just det. Så, så måste man använda röntgenglasögon För att se om de är aliens Eller om det är vanliga människor Är det aliens så ska du hoppa på deras huvud Och så får du plocka upp en bokstav Som blir ett namn på någon i familjen Och får du hela namnet så hjälper de dig Med bossen Aha. Okay. Och den knappen är start Som vanligtvis är ja, en Det är paus också en jävligt märkligt alltså. Vad gör Select då? Jag vet inte om det är den som är paus eller om det är den som man byter saker med. Det finns ingen meny som är Zelda eller sådär utan du får hela tiden nej, växla. Nej. Okay. Mm. Så, och jag vet inte, av någon anledning så spelade detta väldigt mycket när jag var liten. Jag tror nog att jag drevs av att faktumet att det var ett Simpsons-spel för det första men ja. också att man vill se hur nästa bana ser ut. Mm. Orkan. Såklart Och jag kommer ju sällan längre än andra banan på det här spelet mm. Nej men det är väl det här Jag ska inte säga att det är ett dilemma Men på den tiden Det, det här är ju några år sedan Får man ändå säga att ja. eh, eh, Tillgången till spel är ju så oerhört jävla mycket större idag Så att jag tänk, tänker Tror jag att det beror på att du hade det här spelet? Och därför var det det du valde att spela Kan det vara lite så också I allra högsta grad har det ju med det att göra Mm Jag hade ju spelat skiten i mina egna spel Som för övrigt var bra, det var ju Mario, Zelda Och Mega Man 2 Men Aj, sen ja. eh, Ett spel jag inte har kört Liksom Mm och Ja, det är klart att jag har med det att göra men eh, när jag spelade idag så det är ju nästan till ospelbart för varje bana <laughs> typiskt västerländskt plattformspelsgrej att du måste nå ett visst mål innan du kan möta bossen eh, okay. oftast i västerländska spel så är hela banan en stor labyrint och så måste du hitta ett visst antal av just det där föremålet för att kunna klara banan i Simpsons så är det olika för varje bana, första banan så måste du sabba allt som är lila med en röd, med röd spray att du sprider rött. Mm. Och är det så då att uh, är det så att allting som behöver sprayas är lätt tillgängligt? Nej, verkligen <laughs> inte. <laughs> en del Nej, saker vet man ju. en del grej tror man ju en del av bakgrunden, men så ska mm. man tydligen göra någonting med det. Ja, för skjuta fan, vad raketer gentilande. på fönster så att den lila rullgardinen försvinner. Ja, och jag kan också tänka mig att det här förklarades väl inte i en manual till exempel eller något sånt där. Det du hade inga, bara du... introduktionen för varje bana är att eh, vi ska göra ett massförsörjelsevapen av alla lila saker vi kan hitta. Ja, exakt. Men det är ju så här fascinerande med spel på den tiden hur, hur lite de gav spelaren för att lösa vissa saker. Det är... Mm. Och det är klart att man kan tänka att ja men det har blivit bättre idag, det, det, det har åldrats, men nej eh, det fanns ju någonting i det här spelet som gjorde att du ville fortsätta spela det ändå, alltså det var ju någonting som lockade dig ändå Brist på jag. andra spel har vi ju ändå kommit ja, fram till Jo, men ändå eh, jag tänker kan det ha funnits element i det här spelet som ändå var bra? Nej Det är Simpsons nej. Ja. Det, det, det, ja det är Simpsons och då kan jag ändå tycka att det är lite fascinerande att var du så insatt i Simpsons redan på den tiden jag hade det på några videobandet med ja. första andra säsongen Något avsnitt från ja. Den. Ja, okay. ja, och det ja okej, ja det räcker gott och det fanns ju mycket Simpsons leksaker och sånt där så det var ju fanns ju överallt så det var ju spännande liksom Ja, jag förstår Men det är också kul att du nämnde Bart's Nightmare För det är ju egentligen också ett sånt spel Som egentligen aldrig var bra då Men som också spelade väldigt mycket Mm Och eh, kan plocka fram Jag tyckte, då, då, då, att, jag fan tyckte att det var ruskigt Jävla svårt det spelet ja, nej, ja, det är det det, <laughs> eh, det är Väldigt, väldigt, väldigt svårt Mm men det kanske det det. har varit en sån drivkraft som man fått med spelare som vuxen just för att det är ja. så jävla svårt och man måste knäcka det. Mm, det kan jag tänka mig. Men jag känner så här. jag tror att man ska hoppa över lite papper och så får man olika uppdrag. Och jag kommer ihåg, jag ville så jävla gärna spela den här. Det är något Godzilla-liknande barna. Mm. Men man fick ju nästan aldrig den. Nej, och när man väl fick den så var kontrollen också helt sjuka. Typ för att skjuta eld rakt fram så ska du trycka på den knappen. För att skjuta laser rakt fram, då ska du trycka på framåt. Ja, ja, ska det... du skjuta eld neråt, ska du trycka neråt, och ska du skjuta laser neråt. Och så, så fick, man, så fick man liksom aldrig chansen att lära sig de där kontrollerna ordentligt heller. Nej, för man hinner då. Ja, exakt. <laughs> det är egentligen. Eh, två typer av banor, eller vad man ska säga, som är spelbara. Det är ju när det är Bartman, när du flyger mm. och skjuter slangbälla, och eh, Itchy och Scratchy-banorna. De går att spela. Men ja, eh, kanske när du ska pumpa de där bakterierna som är digda, ungefär som i digdag. Men sen är ju resten så svårt att det är ju helt obegripligt att den ens fick släppas egentligen. <laughs> exakt. Det skulle inte gå igenom någon speltestning idag. Alltså, nej, det skulle det garanterat inte. Det är väl Acclaim tror jag som har publicerat det. Och de släppte ju rätt mycket skit. Men någonstans borde ju någon ha sagt att nej, vet ni vad? Ni kan inte släppa det här spelet ju för fan ospelbart. Precis. Då det... har man en licens, men från en dyr serie så går det väl. Ja, så är det väl också, förstås. Så nej. Ja, Bart Nightsmer kanske faktiskt kvalar in där också, men jag har en viss förkärlek till det. Men mm. ja, ska jag vara realistisk så är nog det rätt uselt också, faktiskt. Men alltså, det vill jag väl bara påpeka att det är klart att du kan ha en förkärlek för någonting. Det är klart att du till och med kan tycka om någonting väldigt mycket men ändå kunna konstatera att det här är inte så bra som jag kommer ihåg. Nej. Mm. Exakt så. Ja. Kommer du på något sånt där spel som du körde men som du idag Ja, inte kan begripa, alltså, ja men det, det är det heller lilla då. inte begripa att jag gillade men kanske att eh, jag överdrev lite för jag har spelat om det nu eh, i slutet av förra året och det är väl spelet eh, Life is Strange som jag faktiskt i ett år i den här jäkla podden utsåg till årets bästa spel. Mm. Och det kände jag väl när jag spelade om det nu att så bra är det väl inte. Det, det man bäst kan likna det vid det är väl det som det är nästan en modern version av peka och klicka-äventyr. Det liksom att du ska, ta fram, du ska ta dig fram i en värld genom att lösa små, små pussel och kanske prata med folk för att få fram olika... Ledtrådar till hur du ska ta det vidare. Uh, sen det som det här spelet har, Life is Strange, det är väl att uh, de valen som du gör och de uh, hur du agerar i olika dialoger och så vidare kommer att uh, ta det, ge dig det ett annat slut förr eller senare. Liksom Personer kan dö, personer kan överleva och så vidare och så vidare. Mm, mm. Uh, och jag kommer ihåg att när jag spelade det här spelet så kände jag att uh, det kändes på något sätt så verkligt att eh, jag hade aldrig spelat något liknande tidigare. Och det var ju storyn som eh, var spelets absolut starkaste sida. Eh, när jag spelar om det idag så kan jag känna att nej det var inte det bästa spelet i året. Eh, det är ett väldigt intressant spel, men det kanske känns ganska krystat och eh, könsrollerna i det här spelet känns liksom ganska typiska på något sätt mm. eh, kan man säga så här och förlåt nu alla där ute att eh, killar är typiska killar och tjejer är typiska tjejer hela tiden och eh, så svart på vitt kanske inte verkligheten är det blir ju jävligt platta karaktärer då det behöver man inte ens vara PK för att tycka Nej, eh, precis så Det blev ganska platt Samtidigt som att det var Ett spel Som utforskade vissa Områden som inte hade Utforskats i spel sedan tidigare Och som Dotnot som har gjort det här Spelet har utvecklat efter det Och eh, gjort betydligt Mer levande och verkliga Spel efter det, så det, det här kanske Var ett spel som På något sätt behövde göras för att kunna ta sig dit vi är idag mm. Man behöver så börja kanske, någonstans För att utveckla ja, man, till någonting riktigt bra Precis, man behöver börja någonstans Och eh, Precis så tror jag det var med det här spelet Life is strange Ja, vi är med till 100% Ja Okej eh. Ska jag ta ett till? Det är ja. vi, vi fick med mycket om få saker vilket är ganska bra. Så att jag tror att det här är egentligen ett ämne vi får komma tillbaka till för vi hinner egentligen inte så mycket mer. Men Nej, har du kört spelet Driver någon gång? Ja, då har jag faktiskt gjort eh, i den månad. Jag kommer ihåg hur jävla förvannade man var över det första uppdraget när man skulle köra i det där garaget. Ja. Det mm. är ju ett spel som jag tyckte var riktigt coolt när, när det kom. Ja, Fastän, Kan det ha varit 99 eller något sånt där? Eh, 98-99 där. Jag ta en liten snabb googling. Eh. Jag fråga doktor Google snabbt. 20 Best Driving Games. Nej. Det var inte. <laughs> Skriv bara driver PS1. Ja, precis. Driver Series. Uh, 2000 kom det nej, 99 mm. 2000 till Gameboy Color <laughs> oj men jag vet, det var ju super hypat och det var väl ganska stort också jag gillade det nog då för att det var som att spela GTA i 3D lite grann mm, absolut och eh, kanske lite som Carmageddon men mer fritt men som du sa, det var just det där första uppdraget. Det gör ju det, det sabbar ju egentligen hela spelet. Ja, för fan bara man kämpade med det fram och tillbaka alltså. Sen finns ju något sånt där friläge. Eller vad man ska säga, där du kanske åker runt fritt i stan och krocka lite och får poliser efter det och sådana där saker. Men när jag tänker efter så det där spelet var egentligen aldrig särskilt bra. Jag tror att jag spelade det då Detta var 99. Jag tror faktiskt att jag spelade det i hopp om Att Det här spelet blir nog riktigt bra snart Om du förstår vad jag menar För jag kommer ihåg Den första gången som jag spelade det Det var när Jag var hemma hos Några bekanta till mina föräldrar Och vi kommer ihåg att Deras pappa Hade spelat i driver ganska mycket Och så blir det nästan lite så här att om nu får ni spela det här för första gången nu när Joel är här. Och så kämpade vi med den här jävla första banan, kan man väl kalla det. Mm. Jag kommer att han sa hela tiden, ja, men det är när man har klarat det här, det är då spelet verkligen börjar Jag kommer att han tyckte att det var så fantastiskt att åka runt med de här uppdragen och hit och dit och leverera olika saker och allt vad det var man skulle göra. Men man ska ju också komma ihåg att du sa... Eh, det är ett GTA i en 3D-värld men samtidigt så du kan ju aldrig gå ur bilen i det första driver. Så det är ju oerhört begränsat redan där. Ja, alltså det är ju ett... Det, det, ja, det är bara att köra bil. Och... Uh, men det var aldrig särskilt bra. Inte ens då. Jag tyckte faktiskt inte det. Sen vet jag, en polare till mig köpte Driver 2. Han var ju så jäkla hajpat på det. Han gillade Driver då. Och det jag tyckte jag också var så här... Eh, ingen höjdare. Då tyckte jag nog Midtown Madness till PC var bra. Mycket roligare. Mm. Då man körde Volkswagen-bilar. Ja, just det. Mm. Det var ändå ganska mysigt, Driver var alldeles för lätt att sabba det. För att så fort du körde in i en annan bil till exempel man vill väl ha lite action med att man kan krocka lite. Nej, ja, då, då fylls ju den där damage-mätaren och sen så är det game over. <laughs> ja, det är tufft. Så, så här i efterhand så tror nog att jag egentligen aldrig riktigt gillade det då heller. Men att jag hela tiden satt och spelade i hopp om att den här hypen skulle besvaras. Mm. Men det var riktigt skit, faktiskt. Ja, det är ett spel som idag är oerhört begränsat. Inte bara till sitt gameplay, utan också till vad spelet erbjuder spelar Så ja, att kunna säga att Driver... Där kan jag verkligen verkligen förstå att man inte har samma glädje av det idag som man hade en gång i tiden. Jag tror det är lätt att bli... inte ens att det var bra då, egentligen. Nej, nej, det tror inte jag heller. Det bara erbjöd någonting som kändes fräscht på något absurt sätt. Mm. Det gav det som GTA inte riktigt kunde ge då, för GTA var ju top-down då, GTA 1 och 2. Och mm. då kändes det väl som att ja, men här får vi nästan samma upplevelse i 3D, men om jag jämför med ja, som Midtown Madness jag sa senare eh, Carmageddon 2 till exempel så var driver väldigt begränsat och eh, rent av tråkigt Ja Men det Precis. känns lite som att det var idag och kanske några generationer bakåt eh, för konsol eller PC till exempel Spelen känns ändå som att det är kraven är så pass höga att de flesta är ändå spelbara. Kanske inte alltid bra, men något är spelbara. Det känns lite som att det var där PS1-eran där någonstans, kanske PS2 också egentligen som det kunde finnas riktigt usla spel, men också usla spel, <går> spel kunde vara så pass hypade att man spelade dem. Idag är ja. det ju är ett spel uselt, du spelar fem minuter och sen så Går det ju skit för det företaget Som har gjort dem att det blir en flop Som Mortal Kombat Till exempel till Super Nintendo Det är också ett sånt spel som jag spelade skiten ur Som barn För att jag hade det, för att det var lite coolt Att det var riktiga skådespelare liksom, I spelet, men så är det i efterhand Det är ju rätt Uselt också faktiskt Speciellt i Super Nintendo Mm där är ju, och det tror jag nog Ed Boon och de andra som har gjort spelet ändå erkänner att nej, vi skulle aldrig kunna göra ett spel som är så eh, fullända som Street Fighter. Det vi kan göra är att vi, lägger, att vi gör det jävligt våldsamt och att det är det som är underhållningsvärdet i spelet. Då blir ju Super Nintendo-versionen som inte hade något blod till exempel eh, som är så nerfat. Det, ja. det tappar ju allt då. Ja, såklart att det gör det. Men eh, det det väl med uppföljaren tror jag var redan på Super Nintendo, var ja, två redan är lite roligare. Det får jag säga. Single player läget i alla tidiga Mortal Kombat är ju uruselt för att det är så svårt. Alltså datorn är ju programmerad att döda en så fort du trycker på en knapp på din spelkonsol. Ja, jag kommer ihåg att eh, jag tror att jag till och med var på PS3 som jag eh, lyckades, och eller lyckades och jag köpte väl det första Mortal Kombat med någon sån där emulering på mm. min PS3 och jag tyckte att jag kunde inte vinna en enda match. Nej, det är helt sinnesjukt. Ja, så <laughs> Uh, men det lärde de väl sig i framtiden Jag har ju spelat det senaste nu på min Xbox Series S uh, Det är väl något uh, Mortal Kombat X heter jag tror jag som ingår i Game Pass Så det har jag testat och uh, Det går ju ändå att göra lite snygga moves Hit och dit på det så det, det har varit häftigt Men det var väl det de som kom till uh, I slutet av PS3 Och Xbox 360s era ja. Och sedan in på PS4 Det var väl då Mortal Kombat på riktigt blev Ruskigt bra spel Ja, det verkar så faktiskt Och idag så tror jag faktiskt eh, När man pratar om fighting I ärlighetens namn eh, Nog för att det kom ett Street Fighter 5 för några år sedan Men det känns som att eh, Det är Mortal Kombat som folk pratade idag Tycker mm. jag, när jag hör Vad folk spelar för fighting Kul vändningen då Ja, det är fascinerande får man ju ändå säga Krävdes bara typ 30 år För att det skulle bli så mm. Ja, ehm som du sa, det är coolt. Kanske kan också det detektera ett helt avsnitt till. Mm. Det tror jag faktiskt också. Kanske är det så att det är dags att knyta ihop säcken nu. Jag tror inte vi ja, Nej, jag tror inte det heller. Vi får helt enkelt återkomma nästa vecka. Jag har ju lite kvar på min lista att prata om också. Mm. Just kring det här ämnet. Så ett kombinationsämne att avsluta det vi har pratat om idag och fortsätta med det som det ämne som du tog upp tidigare här idag kanske är en bra idé mm. Vi får se hur det blir vi får, ja. Jag hade inte planerat att vi skulle prata så mycket och det är jag glad för ja. Då kan vi prata ännu mer nästa gång Så de magiska orden Joel Eh, Sådans wir der Sack eh, sammanbinden. Superbra Så tackar vi för att ni har lyssnat Än en gång Ja, Tack så mycket, hej då ha det